și în cer și pe pământ, el și sfânt. Iată-ne din nou împreună, iubiți ascultători, de data aceasta cu ocazia programului L037, pe care vi-l aduce cu mare bucurie preotul Varelu din partea emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători și iubiți iubitor ai cuvântului lui Dumnezeu, ne aflăm cu studiul nostru în Evanghelia după Luca, suntem la capitolul 2, din care am citit versetul 47. Am avut asupra Lui câteva cugetări, la care mai adăugăm pe cele de astăzi, după aceea cu voia Domnului ne vom deplasa la versetele următoare. Cercetând în continuare reprimirea leprosului curățit în tabăra lui Israel, așa cum le găsim descris în Levitic capitolul 13 și 14, aflăm astăzi, iubiți ascultători, că cel curățit trebuia să aducă doi miei și o oaie de un an fără cusuri. Iar în Leviticul 14, la versetul 12, citim preotul să ia unul din miei și să-l aducă jertfă pentru vină împreună cu paharul de undelem să lege într-o parte și într-alta înaintea Domnului ca dar legănat. Ce bucurie adâncă trebuie să fie pentru Dumnezeu când vedea pe omul care urma să fie curățit prin mielul jertfei pentru vină care în mod simbolic prezenta pe Domnul Isus. Aceasta vorbește clar despre fiul său prea iubit. Totodată găsim un undelemnul ca simbol al Duhului Sfânt. Așa vedem toate cele trei persoane ale trăimii dumnezeiești la lucru pentru a duce pe păcătosul mântuit în locașurile cerești. Se spune deci că trebuie să înjunghiem mielul în locul unde se înjunghie jertfele pentru păcat și arderile de tot în locul spân, Că jertfa pentru vină, ca și jertfa pentru păcat, va fi a preotului, este un lucru prea spân. De Leviticul 14 cu versetul 13. Această ordine precisă dă claritate că lepra nu era văzută numai ca o necurăție, ci și ca o vină față de Dumnezeu care cerea jertfă pentru vină. Tot așa trebuie să recunoaștem și noi nu numai că suntem necurați prin păcat, dar și că fiecare personal a împăcătuit împotriva Domnului. Este salvator lucru dacă suntem duși până acolo, încât să putem, ca și David, să spunem, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Deci tip Psalmul 51, cu 4. Vedem de asemenea și pe fiul pierdut, din Luca, de la capitolul 15, care a trebuit să înveți această recunoaștere, încât a spus, tată, am păcătuit împotriva cerului și pe urmă zice, împotriva ta. Această jertfă aparținea preotului ca și jertfa pentru vină. Dacă preotul mânca jertfa pentru vină, atunci păcatul celui nevinovat devenea păcat al său. Hart minunat! Și aceasta este chiar ceea ce a făcut preotul nostru pentru noi, Domnul Isus. La versetul 14, tot din Leviticul 14, ni se spune Preotul să ia din sângele jertfei pentru vină. Și preotul să pună pe marginea urechii drepte a celui care se curățește, pe degetul cel mare de la mâna lui dreaptă și pe degetul cel mare de la piciorul drept. Haideți să vedem câteva semnificații și ale acestei proceduri. Sângele jertfei pentru vină, care ne șterge toate fără de legile, acopere acum urechea, degetul mare de la mână și degetul mare de la picior, care trebuie Curățite. Avem aici, într-o anumită măsură, semnul pe care îl poartă toți aceia care intră în aceste locașuri ale slavei. Nu se va găsi niciunul acolo care nu va recunoaște că și capul său, cu toată înțelepciunea și capacitatea sa, a trebuit să fie curățit prin sângele Domnului Isus cel prețios. Fiecare va recunoaște că mâinile sale deseori ar fi păcătuit față de Domnul și astfel ar fi devenit necurat, dar că numai prin semnul de sânge de pe degetul cel mare, numai semnul acela mărturisește că totul este iertat. Și de câte ori ne-au dus picioarele noastre pe calea ambiției, făcându-ne oi rătăcite. Acum însă, sângele de pe degetul cel mare de la picior ne amintește Că Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegirea noastră a tuturor, după cum găsim la Isaia 53 cu 5. Nemărginit, Har, acela care s-a aplecat cândva pentru a spăla picioarele ucenicilor, s-a aplicat mai jos acum pentru a ne spăla cu însuși sângele său. Capul lui a fost încoronat cu spini. Și așa cum citim la Isaia 52:14, 14, atât de desfigurată era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de aceea a fiilor oamenilor. Sângele său prețios i-a acoperit capul și acum sânge, semnul sângelui vine pe capul meu, mărturisind că aparțin lui și că sunt proprietatea sa a Domnului pentru totdeauna. Mâinile și picioarele Domnului au fost străpunse pentru mine. Și ele vor purta în veșnicie semnele cuielor. Tot așa vor purta și mâinile și picioarele mele semnele sângelui care le-a răscumpărat. Când vom vedea numeroasa aceată în slava cerească, purtând acela semn, vom intona cu toții bucuroși noua cântare Vrednic ești tu să i cartea și să-i rup pe cețile, căci ai fost înjunghiat, și ai răscumpăra pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice popor și din orice neam. Doamne Dumnezeule, mulțumim frumos pentru această lucrare minunată de răscumpărare pe care ai adus-o pentru toți oamenii. Fă-mi bunătatea ta cea mare ca toți aceia care ascultăm mesajul cuvântului tău pe care nivel vei prezenta și astăzi, să primim ca pentru noi această fără răscumpărătoare și apoi să lăsăm ca mâna noastră, piciorul nostru, capul nostru să poarte aceste însemne ale sângerii tău, adică ale Sfințeniei. Amin! Să-n al cert, fata Iisuse, Mai întâi și mai deplin Haruri Comori morile ne ia te ce doresc I te ce dores I ce doresc ma mine Iată ce doresc Iată ce doresc te ce doresc, Iată ce dorea sora Tania să înalțe jertfa Domnului Sus și harurile lui nespuse. Dar eu, dar tu, iubite ascultător! Iubiți ascultători, ne aflăm cu studiul nostru în versetul 47 de la Luca, de la capitolul 2, din care, deja cu ocazia lecțiunii precedente, am avut câteva cugeteri. Cu ocazia venirii la praznicul Paștelor, când Domnul Isus era în vârstă de 12 ani, părinții lui din nebăgare de seamă îl uită la templu, după o căutare chinuitoare de trei zile îl află în templu, ascultând și punând întrebări celor cu care stătea de vorbă în templu. Cu ocazia aceasta, Evanghelistul Luca menționează că toți care îl auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când mergem pe calea naturală pe care ne-a dat-o Dumnezeu, și când folosim toate mijloacele pe care Harul Său ne le-a pus la îndemână pentru creșterea vieții celei noi, atunci ființa noastră strălucește în toate privințele, iar cei de lângă noi rămân uimiți. Așa ne se spune aici că toți care l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Dar să fim atenți, nu pentru a pune în uimire pe oameni trebuie să creștem noi duhovnicește, ci... Pentru că acesta este mersul natural al vieții celei noi, pe care am primit-o prin credința în Domnul Isus, și mai ales pentru ca să le fim lor spre folosul lor, cel mai mare folos al mântuirii lor. În vederea acestui scop, trebuie să ne dăm noi toate silințele ca să unim cu credința fapta cu fapta cunoștința și așa mai departe, după cum ne este descris la 2 Petru 1 cu 5. La fel ca și Domnul Iisus, oriunde ne-am aflat, în templu, pe stradă, la locul de muncă sau în familie, să nu uităm marele scop pentru care suntem pe pământ dacă suntem cu adevărat creștini. Întrebările și răspunsurile Domnului sus în mijlocul învățătorilor aveau o singură țintă și anume înălțarea numelui lui Dumnezeu și întoarcerea lor la Dumnezeu. Iată că acum părinții lui îl găsesc în sfârșit în templu. Iată ce citim la versetul 48. Când l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmuriți. Și mama lui a zis, fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. Haideți, iubiți ascultător să găsim ceva cugetări și din versetul acesta ca să fie de folos pentru viața noastră, așa cum ne l-a lăsat Duhul Ce Sfânt al Lui Dumnezeu și în măsura luminii pe care am primit-o, prin cel pe care Dumnezeu l-a învrednicit să scrie aceste cugete. Așadar, vin vremuri în viața celui credincios când, datorită unei împrejurări deosebite, pierde din ochi pe Iisus și după ce îl caută cu înflăcărare, îl regăsește într-o stare neașteptată și cu o față pe care n-a cunoscut-o înainte. El este același, ieri azi și în veci, dar ne se descopere într-o descoperire nouă pentru noi. Atunci, ca și părinții lui Isus, credinciosul rămâne înmărmurit, nu știe ce să creadă și se descumpănește pentru o clipă. Domnul Isus vrea să ni se descopere nesăvârșit săvârșit în noi și noi fețe, să-L cunoaștem în stări noi și pentru realizarea acestui lucru îngăduie să-L pierdem pentru puțină vreme, în vechea lui înfățișare, ca să-l cunoaștem într-o nouă înfățișare. Părinții băiatului Isus, după ce l-au pierdut, l-au căutat cu îngrijorare. Într-o altă traducere spune, chinuindu-se. Și după ce l-au regăsit, l-au văzut într-o situație nouă, și anume, ședea în mijlocul învățătorilor în templu, ascultându-i și punându-le întrebări. Nu mai era băiatul timid din Nazaret? ci era un stăpân al adevărului care punea în uimire pe toți cei care îl ascultau. Vedeți, sunt multe trepte pe scara cunoașterii lui Isus. Orice treaptă nouă, urcată, înseamnă de fapt părăsirea celei dinainte. La 2 Corinteni 5 citim, Dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta, cele vechi s-au dus. Așadar ne spune Evanghelistul Luca despre împrejurarea aceasta, când l-au văzut părinții, au rămas în înmărmuriți și mama lui i-a zis, Fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. Când familia noastră constată că ne-am pierdut de ea, când Domnul Isus se descopere în noi într-o nouă înfățișare, caută să vadă unde suntem. Când s că nu mai suntem noi, adică cei dinainte, pentru că ne-au aflat în templu, rămân mirați și încep întrebările și mustrările din partea lor. După regulile bunei cuvinte din lume, băiatul Iisus era vinovat că nu se ținuse de părinți, dar după rânduia la și voia lui Dumnezeu, el era în deplină armonie cu calea ascultării. Să nu ne temem de oameni, atunci când trebuie să pășim o nouă treaptă a vieții duhovnicești, ci să avem privirea țintită la Domnul Iisus, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, cum ne este descris la Evrei 12,2. Privirea spre El ne dă siguranță, pace și lumină. Să fim pregătiți, deci, totdeauna, pentru ca să nu fim surprinși atunci când Domnul Isus, scumpul nostru mântuitor, ni se descopere Într-o nouă înfățișare. La versetul 49 găsim răspunsul Domnului Isus la întrebarea adresată de mama lui. Citim. El le-a zis. De ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Haideți, iubiți ascultători, să cugetăm puțin și asupra acestui verset și să vedem ce lecțiuni minunate ni se dau prin Duhul Cel Sfânt al Lui Dumnezeu și de aici. Domnul Iisus trebuie căutat și nu trebuie căutat. Hum, cum se înțelege acest lucru? Pare fără sens. El trebuie căutat ca apa pe care, dacă ai băut din ea, dorești să bei în continuu pentru că nu poți trăi altfel. Cu cât bei, vrei să bei și mai mult, îi simți mai adânc nevoia, și ți crește mai fierbinte plăcerea. Nu trebuie căutat pentru că el este veșnic prezent. numai ochii credinței trebuie să-i deschizi și îl vei vedea. El te a căutat mai întâi și te a găsit. Tu ai fost oaia pierdută pe care el, păstorul cel bun, s-a coborât în prăpastia unde zăcea și te a ridicat. Tu nu mai căuta dacă nu mai și fi aflat, zicea Fericitul Augustin. Pentru că ai fost aflat, deci de aceea îl cauți. Este o căutare deosebită. Aceasta este căutarea iubirii. Nu trebuie căutat în altă parte Domnul Isus, decât în casa Tatălui Ceresc. Orice căutare în oricare altă parte decât în templul lui Dumnezeu este zadarnică. Iar cuvântul lui Dumnezeu ne spune la 1 Corinten 3.16, voi sunteți templul lui Dumnezeu. Casa Tatălui astăzi este biserica Domnului cea vie, și săi adevărați, nu niște ziduri. Aici se află El. După cum li se spune și la Matei, oriunde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, eu voi fi în mijlocul lor. Aceasta e biserica. Domnul Iisus deci întreabă pe părinții săi, de ce m-ați căutat? Oare nu știați? De ce? Deci, se poate înțelege de aici, căutați mereu manifestări vizibile ale prezenței mele. Oare nu știați că eu sunt Duh, spune Domnul Isus în Ioan 4, 24, și că Duhul de viață și slobozenie, după cum găsim descris la 2 Corinteni 3,6 și 17? De ce căutați pe cel viu între cei morți? Întreabă îngerul pe femei. Oare nu știați? De ce căutați adevărul în lumea minciunii? Oare nu știați că nu se găsește acolo? Noi întrebăm, oare, de ce nu am aflat pace așa cum ne-a promis? Dar el spune, oare nu știați că cei răi n-au pace? După cum scrie la Isaia 48. Oare nu știați? Este întrebarea Domnului Isus. Omul este o ființă nesinceră. Se face mereu că nu știe. El este în stare să se roage lui Dumnezeu cu lacrimi în ochi, arată în Doamne, căile tale și învață măcărările tale. La toată această văicăreală și pretinsă neștiință, răspunsul categoric al Domnului Isus este, știți, știți unde trebuie să mă căutați, știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Deci, citit Ioan 14,4. Fiecare om știe de ce să se ferească și ce trebuie să împlinească. Faptele firii pământești sunt cunoscute, ni se spune la Galateni 5. Fiecare om știe calea care duce la mântuire. Numai să vrea. Numai dacă vrei și vei ști. Părinții lui Isus ar fi putut ști că fiul lor trebuie să fie în templu dacă, în loc să risipească mult timp în căutarea pe la rude și cunoscuți, s-ar fi adâncit în meditare. Domnul Isus le spune, deci, trebuie să fiu în casa tatălui meu. În original, Traducerea spune în cele ale tatălui meu. De văzut traducerea Sfântului Sinod din 68, traducerea lui Cornelescu din 31 și traducerea Neuțulescu. Două lucruri mari pentru noi creștinii se desprind din cuvintele acestea. Și anume, conștiința de copil al lui Dumnezeu, iar al doilea, datoria copilului lui Dumnezeu. Băiatul Iisus a răspuns deci părinților, trebuie să fiu în cele ale Tatălui meu. Iată primele cuvinte ale Domnului Isus redate în Biblie. Ele sunt lozinca tuturor cuvintelor și faptelor sale de mai târziu și cheia tuturor mișcărilor vieții sale. Ele trebuie să fie călăuză tuturor urmașilor săi în toate timpurile. În aceste prime cuvinte, Domnul Iisus își arată originea și misiunea sa trebuie să fiu în cele ale tatălui meu. Este o corectare fină, dar decisivă a cuvintelor mamei sale care zicea Tatăl tău și eu te-am căutat. El o face pe mama sa să înțeleagă că Iosif nu-i tatăl său, ci Dumnezeu e tatăl său. Nimeni dintre bărbații Vechiului Testament, oricât de puternică ar fi fost credința și oricât de intimă predarea și comuniunea cu Dumnezeu, n-ar fi îndrăznit vreodată, să numească pe acest Dumnezeu ca tatăl său personal. Băiatul Iisus are conștiința în altului drept de fiu al lui Dumnezeu, încât fără reținere numește tată pe Dumnezeul său. Și ca fiu al lui Dumnezeu, el își mărturisește datoria sa, care era, trebuie să fiu în cele ale tatălui meu. Între acest prin cuvânt tatăl, rostit aici în templu la vârsta de 12 ani și ultimul său cuvânt de tată rostit pe cruce la vârsta de 33 de ani, fiecare minune, fiecare mulțumire, fiecare faptă până la fapta supremă, moartea, toate sunt la Domnul Isus trecute prin respirația sa și prin jarul inimii sale pline de iubire ascultătoare față de tatăl până la jertfă. Niciodată el n-a făcut ceva decât ceea ce a văzut și a auzit de la tatăl său, după cum citim în Ioan 5 cu 19 și Ioan 8 cu 38. Așadar, băiatul Isus spune părinților săi: Trebuie să fiu în cele ale tatălui meu. Cât de mult avem noi de învățat de aici? Fiecare credincios este mereu sub un trebuie sub un imperativ moral. Să știu că sunt copilul lui Dumnezeu și să-mi cunosc sigur datoria care ține de starea de al lui Dumnezeu, acesta este rostul existenței mele pe pământ. Eu trebuie să fiu necurmat în cele ale tatălui meu ceresc. De aceea, în toată vremea, în toate mișcările ființei mele, și în orice loc m-aș afla, trebuie să-mi pun întrebarea. Sunt eu în cele ale Tatălui meu? Sunt eu cu Duhul în casa lui? De câte păcate și de câte pagube duhovnicești aș fi fost scutit, dacă mi-aș fi pus mereu sincer această întrebare? Când am descoperit sub călăuzirea Duhului spun că în ceva nu sunt în cele ale meu, Trebuie să părăsesc dată acel ceva ca să nu-mi pierd legătura cu tatăl. Ce sănătoasă ar fi întrebarea aceasta să ne opunem? Sunt eu în lucruri ale tatălui meu? Sunt acestea preocupările care îl frământă pe el? Băiatul Iisus nu a rămas impresionat de durerea și mustrarea mamei, ci a spus limpede care este locul lui. Tot așa și noi să învățăm să urmăm bine calea înainte, și să nu ne lăsăm abătuți de vorbele celor din jurul nostru, să nu ne rușinăm să mărturisim originea noastră și să nu ne temem de împlinirea datoriei la care am fost chemați. Iată deci, marea lecție pe care Dumnezeu vrea să ne învețe și astăzi din această împrejurare. Bine i fie numele Lui! În versetul următor, versetul 50, față de aceste spuse ale Domnului Sus. Citim despre părinții lui următoarele, dar ei n-au înțeles spusele lui. Iubiților, pentru ca să înțelegi vorbirea duhovnicească, trebuie neapărat să fii om duhovnicesc și să rămâi mereu în stare înaltă duhovnicească. Acela care este născut firesc, nenăscut din nou, nu poate înțelege lucrurile duhului. Nici chiar cel duhovnicesc care născut din nou nu poate înțelege lucrurile duhovnicești dacă nu se păstrează necurmat sub călăuzirea Duhului Sfânt și într-un duh de ascultare față de Dumnezeu și cuvântul Său. Condiția ca să înțelegi spusele Domnului Isus este să devii prin credință ucenicul Lui, lepădându-te 100% de tine însuți. Numai prin credință ajungi copilul Lui. Credința, zice un om al Lui Dumnezeu, este actul de căsătorie dintre Hristos și sufletul credincioșului. Ea face adevărata unitate între făptură și făcător. Credința este simțul care înțelege lumea cerească cu binecuvântările ei. Prin credință sorbim mireasma și bucuria celor veșnice. Ferice de cei care cred pentru că lucrurile spuse lor de Domnul se vor împlini. Credința adevărată, așa cum s-a zis, aduce pe Domnul Isus în viață, în centrul ei, înălțându-l și proslăvindu-l în toate împrejurările. cine îl proslăvește, îl înțelege cu adevărat. În Ioan 12 16 citim, Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri, dar după ce a fost proslăvit Iisus, au înțeles lucrurile spuse înainte, căci Duhul este acela care dă viață. De aici înțelegem limpede, în măsura în care proslăvim pe Domnul sus în noi, numai în acea măsură îl înțelegem și ca persoană și ca învățătură. Domnul să ne ajute! Iubiți ascultători, la punctul acesta se încheie mesajul propriu-zis al programului L030 și 7, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Continuând firul gândurilor pe care Duhul Sfânt l-a întins cu ocazia programului Ascultat, vom folosi timpul care ne-a mai rămas disponibil cu citirea a două poezii. În prima, autorul cere Domnului îndreptarea inimii sale către el necontenit. În a doua, ne arată neapărat una din rodurile binecuvântate ale unei inimi care se îndreaptă în fiecare zi și în orice clipă către Dumnezeu. Titlul primei poezii este așadar Îndreaptă-mi inima. Îndreaptă-mi inima spre tine în orice clipă de durere, Aceasta fi va pentru mine izvorul unic de putere. Îndreaptă-mi inima spre tine în orice zi de bucurie, Aceasta-i taina ce mi va ține viața în har și în curăție. Îndreaptă-mi inima spre tine în anii grei de încercare, aceasta mi va păstra suspine nădejdea în veci biruitoare. Îndreaptă-mi inima spre tine mereu întreaga mea viață, căci harul și puterea mi vine din dulcea ta, Iisuse, față. Îndreaptă-mi inima spre tine, ca ochii florilor spre soare, atunci zilele mi se mine, vor fi de apururi, sărbătoare. Amin. A doua poezie, care adoresc să dau citire, poartă titlul Ce-adânc mă mângâi tu? Ce-adânc mă tu, părinte, Când noaptea îmi îndrept spre tine, Iubirea inimii fierbinte, Pe unda lacrimilor line. Ce-adânc mă mângâi tu, Când zorii zâmbesc pe-a zilei nouă față, și noul har emidă fiorii curați ai dragostei de viață. Ceadânc, mă mângâi tu când toate cărările părând închise, în clipa cea din urmă poate văzarea luminându-mi se. Ceadânc, mă mângâi tu când seara, cu genele înrourate, își lasă fruntea lin povara pe mâinile împreunate. Ce-adânc mă Tu, oriunde și în orice timp mă înalți spre Tine, când inima adânc ascunde trăirea dragostei divine. Amin. Călăuzește, Doamne, pe fiecare ascultător iubit să-și caute și să-și găsească în Tine totul. Amin.